de quem soña caneta de poeta navega polo mundo cun berro na maleta verso sem hemisferio orbitan a fin do grande misterio queima de navegante unirica le planeta distante Bueno, Xulio, sí. ahora vamos a falar de viño, ¿eh? Bueno, de Antes hablábamos de música. Du, du, de una vamos a hablar de Vamos a hablar de una dega. De premiada, además. Además, premiada. Vamos a hablar. ¿Sabes por qué me gusta? Dime. Porque etiquetan en galego. Vamos a falar entonces con... Con Jorge Alonso. Bueno. Jorge, muy buena tarde. Muy buena tarde. Tal? Boa, boa tarde, tarde, tarde. moitas gracias por atendernos, Jorge eh, Felicitacións tanto a ti como a Dori Rodríguez Que, que tiveste ese bacelo de prata Que, bueno, pois eh, é un diploma acreditativo de ser galego E ao mesmo tempo de etiquetar os vosos produtos en galego eh, Pois pues, sí, efectivamente, moitas gracias, moitas gracias Adegas eh... Celme, adegas Celme, onde están esas adegas? Pois a Degas esme está en Estamos en Castrelo de Miño uh -huh. Bueno, denominación de Ixe No che... Riviero no, no pues, no. Parabéns, parabéns Evo eh, Andaina, de verdade bueno, que o merecedes eh, E tanto que xa, sim Falou de vos, Pepe de Redondela eh, eh, eh, Bueno, encantou nos saber Que, que unha sí, Dega sí. pues, Pensa que o galego É un idioma de comunicación E non un idioma para rexeitar ¿no? sí. <risas> Exactamente Pues sí, la verdad que, bueno, muy contentos con los con lo premios A ver, siempre os decimos que, bueno, de todas las cosas que facemos Pues sobre comunicar en galego o etiquetar en galego Pues es lo que menos, sinceramente, lo que menos esfuerzo Claro eh, No supón, porque, bueno, es sí, sí. algo buena que hablamos de forma natural Y sí, eh, bueno. ven todo como muy muy muy directo uh -huh. Realmente lo que nos, nos asombra casi más E se xente que falando en galego ou tendo galego como a súa lingua principal pois que non etiqueten en galego ou que non, que bueno, non... merecentes dese de de bacelo de prata que debe ser un... un, un... Un, bueno, pues unha cousa fermosa, non? Porque, ademais, seguro que teredes te en, en na vitrina nada máis que chegar aí a, a vosa eh, sí. a posición, seguro que estará aí pues... eh, a, a, a vitrina vai estar xea non vai ser solamente ese, pero ese é un dos máis Eso é, sí, señor Bueno, Celme, dinos, dí, falanos desa palabra tan, tan fermosa que para nós eh, eh, sí. ten un significado en galego extraordinario, non? Sí. Eh, sí, felme pues eh, esencia o sustancia más destacado una cosa, algo que tenga buen sabor o buen gusto, o más exquisito, pal. Sí. Eh, uh -huh. Pues eso es eso es felme y bueno, es un, un, una palabra que bueno, que, que nos encantaba por, por lo significado que tiene, uh -huh. por lo, bueno, por una declaración de intenciones que al final uh -huh cosa lo que pretendemos hacer aquí es eh, eh, eso capturar a, a esencia y y o mellor do noso viñedo y transmitilo nunha botella y tamén ten un significado un pouco máis especial para min, pois pues porque o é un topónimo o, o barrio onde naceu eh, meu pai en Ajá. en Avadín en Lugo Ajá. Ah, inovadín. Pois, pues, sí. eh, pues, bueno, pues, tamén felicitacións por eso, por, hacer, eh, eh, por buscar eso, es que a exquisitez no vos produto. Uh -huh. Por certo, eses produtos son tanto viño, gal... viño blanco como viño tinto, non? Uh -huh. eh, si sí, a verdad que facemos eh, moitas elaboracións, eh, bueno, dentro do que era o noso proxecto, e, ¿no? uh -huh. bueno, o que intentar... Pues eso recuperar eh, o rural y y pararnos eh... aquí pues navega sí, sí. eh pues sempre bueno nos gustou moito o mundo do viño mm -hmm. y, y bueno gustanos facer cosas diferentes temos bueno 2 hectáreas de viñedo ah. trabajámoselas en, en ecológico no. y bueno unha hectárea e media de blanco ah. eh, que facemos tres blancos diferentes eh con variedades treixadura godello albariño el loureira mm -hmm. eh media hectárea de tinto que facemos un tinto ou son embranzellado con algo de barrica e despois facemos cousas así tampouco un pouco máis especiales eh, bueno, teño que mencionar os nosos vermouth -huh. que non é unha elaboración típica de aquí pero bueno, eh, gustaba nos experimentar e probar e bueno, facer uh -huh. cousas diferentes e a elaboración da que estamos máis orgullosos sin dúbida é o, o noso tostado facemos un uh -huh. tostado ribeiro que é unha elaboración pues, eso, moi moi especial uh -huh. eh, bueno, que se, seleccionamos 10.000 racimos, eh, secamos, colgámos un a un eh, están aí secando en un, un local a con ventilación natural durante 5 ó 6 meses y después con eso pues facemos un viño 12 que es una, una elaboración oh. máis máis especial de todo o que facemos Non será o viño con que misen oscuras? Non, eh, non no, no teño constancia de que o utilizasen para para misa, así que Pero... bueno, hai unha Hai unha moita historia detrás do tostado, no século 16 ou 17 hai, bueno, moita bibliografía ao respecto. Era un viño, bueno, pois pues, moi apreciado, especialmente nas nas casas nobles, Sí. Que, bueno, utilizábase para moitas cousas, bueno, dábase sí. a As mulleres, xusto, despois de dar a luz sí. eh, Davase, por exemplo, tamén a xente Cando, bueno, cando estaba a punto de morrer Para que se fosen con un bon sabor de, vale. de boca E era, definitivamente, pues, bueno ouro líquido, como que ah. dice, o, o ben máis preciado dunha casa Era o, o seu tostado Sabes por que eu digo? Porque unha, tal vez, eso foi unha algo Fícil de monaguillo E entón, pois pues, Fungo un día vivín o viño do cura. I <ríe> <Y> era dulce. <ríe> bueno, pero este eh, tostado é eh, es dife es sí, no, es diferente, totalmente eh, diferente. precisamente o tostado do Ribeiro ten muitísimos premios a nivel sí, internacional, non? Moitos, moitos. Sí, é unha das elaboracións eh bueno, máis incríveis que eu coñozo a nivel mundial. Uh -huh. eh, bueno, é, é super, bueno, delicado, sí. costoso, trabalhoso e, eh, eh, bueno, por eso tamén en bueno, moitos sitios pues, eh, se deixou un pouco de facer porque era ah. pues, moi, moi laborioso pero, pero, bueno, eu creo que unhas deses elaboracións que fan especial o Ribeiro eh, que, oi, dan un sitio único no mundo uh -huh. eh, bueno, que merece a pena pues, recuperar moito chollo pero, uh -huh. pero merece a pena recuperarlas e poñalas en valor uh -huh. eh, se, si por exemplo, non sei Este é unha pregunta tonta bueno. Non hai preguntas tontas E entón, sí. eh, por exemplo, para facer eh, non sei, Xa que tan secas eh, Que sí. se secan aí eh, Uvas pasas? Si, sí, son uvas pasas sí. Básicamente ah. temos un viño con uvas pasas Si, sí, sí. eh, sí, claro, por eso, pues eso Os rendimentos pues son mm. Maitísimo máis baixos Necesitas dez veces máis cantidade de uva uh -huh. Para facer Un litro de tostado que un litro de vino Sí, sí, normal, claro. Eh, eh, pero sí, básicamente, por explicado así sí. rápido, que es okay, un, un viño feito con uvas pasas. Es una pacificación pues es muy especial, ha sí, sí, claro. acuberto, en eh, un periodo muy longo, uh -huh. utilizando cosas las variedades autóctonas no aquí, principalmente trechadura, pero también algo de Loureira, albariño. Uh -huh. eh, eh, bueno, es una elaboración muy muy especial, pero básicamente resúmese en eso, sí. Un vale. viño feito con Oye. uvas pasas. Pois a mí non me metasei no sitio onde están a secar, eh? Sí, porque... Pois, <risas> pues mira... Eh... De, facemos, bueno, facemos moitas actividades de no turismo, aquí tamén navega hacemos bueno, cosas así diferentes talleres de elaboración de bermú y, ¿Ah? y cosas así un poco distintas pero todas as visitas que facemos incluen, incluen a visita ao recadero e hasta ahora non no, no tuvemos ningún problema non che tuven que poñer un candado pero pero bueno, non nos descarto que máis sabiante é no, y... eh, eh, que eu a cadaria o mellor un tres ou cuatro uvas <risa> Bueno vale. sí Aume, poden se probar eh? unha uva o, o mosto que vai en unha desas de uvas tampouco é, é a merma que vai ser máis importante, bastantes sí. uvas quitamos nos das que se van bueno, estropeando durante ese sí. período de seis meses unha ou arriba ou abaixo non nos vais a hacer non, no, por isto unha cousa que quere dicir aos nosos íntes queremos que, que saiban é que tendes unha página web non mm. onde el pode pode meterse na tenda e mercar ou pedir algúns dos produtos que tendes, non? Porque foi, por exemplo me dá unha guía viños e destilados de Galicia que aparece aí unha tal gelme de pena vicada si sí. Sí, bueno, todos os viños le, bueno, le van o bueno, nome claro, y despois pues o Penavicada que é un oso blanco, o noso branco, bueno, o primeiro branco que fixemos é eh, le nome da parcela, parcela de sí, Penavicada. Sí. Eh, eh, eh, sí, a ver, mm, bueno, eh eh algún premio con con varios viños uh -huh. y y pero bueno sí sí que se poden marcar a través da página web teño que porque totado sacámoslo ainda aí pouco uh -huh. y, y estamos pendentes de actualizalo a ver se si en estes días podemos Sí, sí. Para que xento poida marcar Incluílo, marcarlo a través da página web uh -huh. Pero si sí, os nosos produtos están a través da página web E toda a información sobre o noso proxecto E todo eso está, está aí uh -huh. Dispoñible para, para todo o mundo, por suposto Sí, página web que non dixemos ou volvendo eh, ah. a repetirse O que dixemos, adegastelme.com Correcto, sí, sí vale. eh, Buscando adegastelme en Google tamén aparece, sin problema Pero si sí, adegastelme.com, é, é a página web Bueno, que... Bueno, volver a felicitarte, pero que... A parte do tostado que, que nos acabas de mencionar, pois é un um, lean, vamos, me, me parece a mí que, que lean bastante... Me, que, que un... Os, varios premios, do, do, dos varios premios que te veste des últimamente, precisamente, no, no... A ver, como é... Power... É un tal Power, do, no, no pro, pro vain, do. Provein... Ah, Provein, sí. Sí, Provein dentro de los millones, millones de millones viños de, de, de España pues estaba ese, ¿no? Sí. Sí, sí, sí, eh sí, bueno, ProWine, una feria que bueno, en Düsseldorf en Alemania. Por eso. que a nivel internacional, eh, claro. De que a nivel internacional, bueno, de hecho, pienso que es la feria más más prestigiosa, más grande que conozco a nivel internacional y y sí que es verdad que Que, que seleccionaron... Bueno, había un... Dentro dos, de todas as bodegas, que non éramos poucas, sí, sí, que yeah. participamos na feira, pues, eh, bueno, fixeron un, un pequeno eh, concurso e, bueno, seleccionaban os millores viños en nas distintas eh, en distintas gamas de niveles de producción e mm -hmm. todo eso. E a verdade que o no noso blanco foi, foi seleccionado entre eles, sí, a verdad que, bueno, todas estas cosas son son, son alegrías, bueno, hombre, pero, pues, que che de hombre, por así que tenga ego pues, seleccionamos o teu viño entre os semillores mm, sí, e moitas outras cosas, por exemplo pues, estamos en moitos restaurantes eh, pues, con Estrella Michelin que tamén, eh, mm, pues, mm. Martín Barazategui ostras estos días pois eh de moda tal, apenas que en, de momento na a rexión de Cataluña non temos distribución. Hai, pero hai que hai que, empe, que empezar, hai que poñer a cuña para poder buscar, chegar aquí, sí, claro que si, é unha zona que lle temos, bueno, moito cariño e eh, eh, temos familia incluso por aí, eh, pero bueno, todavía non, non nos deu tempo todavía para espardirnos. Ah, ah, vale, vale. Para chegar sí. ata aí, pero chegaremos, chegaremos. Non, que tanto queres chegar. Eu eh, no? que saibas que nos ofrecemos que humildemente a nuestra asociación Rosalía de Castro de Cornella puede mmm, si sin algún momento vosotros llegáis aquí a Cataluña podemos eh, a, a pedir yo no sé presidente que haga un pequeño uh -huh. esfuerzo e, e, e de hacer una pequeña cata de mostra a los socios eh, uh -huh. o a las personas que se quieran achegar precisamente o sea que que, que saibas que, que tendes espacio para poder sí. darlo a conocer aquí co, co, como mínimo en nuestra asociación Rosalía de Castro de Cornella Perfecto Juan vos pues, gracias. Sí, é unha cousa que facemos aí con cierta frecuencia, mm. eh, pois pues, eh, catas con, bueno, mm -hmm. asociacións en sitios de en clubs de cata, en sí. sitios así onde hai xente que, bueno, que, que ten gusto, que lle gusta o viño en xeral, vamos. Sí. E a verdade que nos gusta moito salir eh, eh, bueno, ter ese contacto así directo coa xente, pena aí que, bueno, pois pues que que que non o podamos máis que nos que non nos podamos multiplicar máis claro, e estar en eh, exacto, edición ao mesmo tempo. Bueno, porque que se aí vades o ofer, ofrecemento, eh... tedes o noso ah, contacto difícil, que que que se se algunha cousa, por aquí, traedes unha caixiña ou dúas, e somos capaces de de sí, sí. axudarvos á promoción. Pois pues encantados, encantados. Sí, claro, sí, si tomo pues... palabra. <ríe> Eh, eu queria xe preguntar, eh, que antes falábamos que foi na feira alemana, en que sitio foi da Alemania que, que se sitio esta feira de, do Iño? É eh, unha feira que se fai en, en Düsseldorf. Ah, eh, el... Bueno, faixe todos os anos, é sí, sí, feira sí. internacional, para público profesional. Sí. Eh, faixe todos os anos, interrumpeuse, bueno, pues claro, como todo, sí, por unha pandemia... Claro. Eh, eh pero bueno, ya este ano xa se retomou de novo e uh -huh. bueno, nos bueno, tampouco temos moita capacidade, non podemos ir todos os anos. Bueno, ya, ya. Pero pero pero si sí, a verdade que nosotros outros cando as veces que que ir, a verdad que bueno, a la feira que a todo mundo que lle guste sí. o viño é, é impresionante porque bueno, a cantidad de de adegas de distintos países de zonas de variedades é claro. increíble e bueno, sea solo eh, a veces te podrías perder solo nunha sí. pequena región en concreto xa te podrías perder ali sí, sí. Así que eh, es increíble é sí, sí. eh, que eu estuve estuveven pois bueno como galego pois tamén dar, dar a miña rabeleada Alemania ah, sí. <ríe> y entón pois eh, con un chaval que foi donde me Donde me naceu este esta teima pola radio E eu iba con un, cha, eh, con un chico que traballaba para, para un periódico galego eh, Pois, fun con ele e tuvemos na Feira do Viño en, eh, Aquí, eh, aí en Alemania uh -huh. E entón, pois, foi un dos sitios que me encantou Pero xa nada máis que eh, ver hai na máis que ver bandeira galega, ver os viños galegos xa, as baguas, casi saían. O sea, claro, claro. Xa, o sea, a bueno, que cando un está fora... Aprendeño nos... yo las cousas. Xa, xa, xa. Nos vivimos dous anos en, en Edimburgo, no Reino Unido. Ah. Eh, eh, bueno, a verdad que un... Bueno, fora... Home, non teño queixa, sempre nos trataron ben, sí. pero como na casa non non está, eso está sí, claro e sí. a verdade que cando un está fora, pois pues, hai moitas cousas que se poden fan, pois. Bueno, agardamos que a colleita deste ano fóra axeitada, eh, eh, moi boa e, e desexámosche que sigas colleitando éxitos, non sómente por este tipo de cousas que do, do etiquetado, senón tamén producto, polos os produtos, que vos tendes e, e si pode ser polo tostado tamén, que lóxicamente é sí, sí. un dos produtos eh, que a, o Ribeiro ten a gala porque ten recibido tamén moitísimos premios Si sí. Si, sí, a verdad que bueno, é unha elaboración bueno, é un, Espe esquecita. especial pero que pon o Ribeiro a altura de, de uh -huh. das millores zonas vitícolas do mundo uh -huh. e bueno, pues, moitas gracias por, por, por esas palabras tan bonitas esperemos que que sí que, que sigamos collitando moitos éxitos de, de, de bueno, estos premios a verdad que son Eh, pues, eh, de moita axuda para, bueno, para coller folgos e decir, bueno, pues, estamoslo facendo ben, vamos a seguir así e, sí. bueno, danxe ánimo e forza para, para seguir que, claro que, que, sí. bueno, que xa temos moita, pero así é un pouquinho máis Moito aliciente precisamente para seguir nesa tema que, que tendes nese traballo que tendes que, que xunto con Dori Rodríguez, que tamén hai que mandarlle felicitación a ela, porque tamén é parte, é alma dese de equipazo sí, que tendes aí, sí, non? 50% para todo. Entonces eh, eh, sí, a verdad que hoje bueno, no podía falarela porque está así un pouco sí, eh, vale. bueno, con estas épocas de catarros y claro, esas sí, ¿sí? uh -huh. bueno, Pues eh, temos os nenos pequenos tamén con catarro y creo que vamos a acabar todos igual, pero, <risa> pues, pero sí, sí, somos eh, os dogus para todo y, y bueno, Mira, pues eso, bon quitas, eso quitas se beben con viño quente y mel. <risa> Pois pues sí, mira, entón, hai que probarlo. Algúnas cousas de que os nosos ancianos, os nosos maiores nos decían que, que sí. axudaban a curar o catarro. Bueno, por certo, eh, Jorge, que te agradecemos moitísimo eh, esta túa colaboración de hoxe. Eh, bueno, outra vez felicitarte por, por o traballo que estás a facer. Eh, dicirte que nos, cando entrevistamos o as persoas que, as que contactamos facemos de talismán con eles, ou seja, que, que saibas que posiblemente terás máis máis dun premio de equín adiante máis no, que ben, seguro pues, oga ya, oga ya. espero que se seña, moitas gracias e espero que se seña, claro que sí eh, agradezco ese moito que Que, que vos acordenes de, de nos y que claro, que, que con nos o sea que da gusto y aquí estamos porque que lo que haga lo que necesites nos también y nada muchas gracias y esperemos que sí que, que esta conversación seña Bon presaxio para todos, para vos e para nós Claro que sí, que é pues, xa agardamos sí, exactamente. Sí. Xa temos o teu contacto polo tanto, no, en, en mi direx ocasións pre sí. preguntaremos xe pola colleta a ver como, como saiu ou como como está esa produción que agora está des... bueno, acaba desde de Vindimar, por así decirlo, non? Eh. Eh, sí, pois pues xusto eh... Sí, terminamos hai pouco xusto bueno, agora empezou a chover estes días e sí. terminamos xusto antes de que sí. de que empezara a chover e a verdade que foi bueno foi un ano de sequía moita sequía en toda, sí. en, toda, bueno, en toda en toda en toda en toda Galicia e en todos os lados sí. que o sepa Eh, pero pero bueno a calidad da uva este ano foi extra, verdadeiramente extraordinario non recordo un ano oh. en que a uva estuera tamén no momento da vendima, é verdad que bueno, a sequía afecta un pouco pues claro. a, a cantidad de que as uvas pues, son un pouco máis pequenas e mm -hmm. renden un pouco menos, pero bueno, non é o que queremos é, é fácil o ben, entonces ah, para nós é, é perfecto de... eh, o, o gallar choca moito porque fai moita falta claro, sí. pero, pero a verdad que non nos podemos queixar eh, porque porque para nós foi, foi unha estupendo, estabais era más a primeira colleita que salga já certificada como como ecológica, uh -huh. ¿no? Y la verdad que estamos eh, bueno, empezamos a producir en ecológico realmente no 2019, uh -huh. pero bueno, ahí ese proceso ahí de conversión. Claro. Y, y bueno, también eh de un eh un, colleta, colleta especial, porque bueno, también é vano que naceu o nuestro segundo segundo fillo, así que... Bueno, ah, eh, Para él va dedicada. ¿vale? Muy bien, bueno, pues, pues... Muy bien. Vale, pues eso, apertas grandes a ese equipazo que tendes ahí. Chate, eh, te digo, volvemos... Eh, Temos en, na xenda o voso enderezo e cando poidamos, pois, non sei, voltaremos outra vez aí, e incomodarte unhos minutinhos como a hoxe no, para no, que nos no. fales, da, da, por exemplo, de, de, da demanda que tendes ah, e, ou de cualquier outra o premio que, que seguro que tere. Sí, sí, señor. Esperemos que sí. Veña. Sí, aquí estamos. Adiante e moitísimas grazas. Grazas. Moitísimas grazas a vos. Veña. Até logo, <risa>